Bigarren itzulian aurkezteko aukera duten bost kantonamenduetan presentizaitea erabaki du EH ek eta ez dute onartzen nik sustengatzen zaitut eta zuk sustengatzen hau sisteman erortzea proiektu zehatzen inguruko akordioak nahi baitituzte eta ez pertsonen ingurukoak ikerrelizalde EHB-ko bosera mailea. Igandean bost kantonamenduetan izanen gira, espero duhu irabaztea eta beste kantonamenduetan ez duhu dei berezirik eginen ba, inorrendako. Gunt nahiko ginukena da proiektuen gain ez datzea, eta adosmenak lortu beharko malira proiektuen gain eta proposamen gain izango litzateke. Gaurko egunean ez dugu olako proposamenik izan, ukanditugun proposamen bakarrak izan dira tratu batzuen egitea, nun lortu ditugun bozkak elkar trukatuko genituen eta gut tratu haietan ez gira sartzen. Berdeen aldetik aski argi gelditzen da aldiz eskuina trabatzeko eskerreko hautagaiak sustengatuko dituztela. Jaunzakk. Goetako gauzak uh, osoklarra dira, eh? guk uh, kanta eman dugu zittan nu baten esezkerreko hautagai bat? Eh? edo aldodi sozilistakoa eta biztna horietan emaiten du gure eskolegia baiina normamakki dira beraz, zkerkuak guk uh, bon dei eginendugu pentsatzen dut SGGA botza Beha ben, pixka bat gehiago zentratuz, bai hona eta bokale biltzen dituen kantona menduan. Mila barbe, broboaji bikoteak, Francis González, bokaleko uzapezaren bozkak nahi lituzke, eskerari aurre egiteko. Ez es ezker, ez es eskuin, ez duela aholkurik emanen dio Gonzálezek. Ne me prononcerai pa sur le sujet, parce que tout le monde sait que je suis un homme de gauche, donc a partir de là, vous avez les éléments de la réponse, quoi, voilà. mais ça veut pas dire que je voterai pour des gens que je considère qu'ils sont pas de gauche. Voilà. <laughs> Biarritzen, Domesmeier eskuineko bikoteak ez du Brisson arostegiren alde bozkatzera deituko, ez du kontsignarik emanen. Ikusteko gelditzen da, dahigat Bial Zentro Eskuin bikoteak, zer eginen duen.